Wir lösen sie. mir. Nur. Wieder einmal waren die Ferien für die fünf Freunde angebrochen. Julian, Dick und Anne saßen im Zug nach Kirin, während George auf dem Bahnhof von Kirin ungeduldig auf ihre Ankunft wartete. Dick und N waren aus Langeweile durch den Zug geschlendert und nun auf dem Weg zurück zu ihrem Abteil. Oh, komm, Dick, lass uns in unser Abteil zurückgehen. Ich habe allmählich Hunger. <lacht> das ist ja eigentlich mein Stichwort. <lacht> Stimmt. Ich warte noch. N, mein Schuhband ist aufgegangen. Also, es ist soweit. In fünf Minuten siehst du die Notbremse und dann nichts wie ab nach Kleinholz. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Dick, hörst du das? Was bedeutet das? Weiß ich nicht. Hey, was macht ihr beiden hier? Gar nichts. Ich wende mir nur meinen Schuhband zu. Mach, dass weiter, weiterkommt, aber ein bisschen plötzlich. Ja, ja, ja. Hast du das gehört? Die wollen die Notbremse ziehen. Das darf man doch nicht einfach. Das stimmt irgendwas nicht. Ich folge dem Mann und du beobachtest die Frau. Aber unauffällig, hörst du? Ich verstecke mich im Nachbarabteil. Das ist leer. Okay, gute Idee. Bis gleich. Ja. En war Angst und Bange. Nur einen Moment hielt sie es im leeren Abteil aus. Dann schlüpfte sie wieder in den Gang und spähte vorsichtig in das Abteil, in der die verdächtige Frau saß. Gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie diese den Hebel der Notbremse entschlossen herunterzog. Ein ungeheurer Ruck ging durch den Zug. Die Tür des Abteils sprang auf und in wurde hineingeschoben. Ah! Wo kommst du denn her? Ich, ich, ähm... Warum haben sie die Notbremse gezogen? Weil dieser Zug jetzt überfallen wird und du kommst mit mir. Los, komm mit. Ah! Ach, wo wo geht denn? Zum Postwaggon. die Mund, Kleine, und komm mit mir. ich komme! Ich hab's gesehen! Während N zum Postwaggon geschleift wurde und Dick verzweifelt versuchte, sich einen Weg durch die verstopften Gänge zu bahnen, um N zu helfen, war Julian geistesgegenwärtig in die Gegenrichtung, nach vorn zum Lokführer gelaufen, um den Grund für die Notbremsung zu erfahren. Oh Mann! Eine Notbremsung! Ist mir noch nie passiert Was glauben Sie, warum jemand die Notbremse gezogen hat? Ja, keine Ahnung Aha. Aber wenn es nicht wirklich ein Notfall ist Wird es Ihnen teuer zu stehen kommen Die Eisenbahn Ihrer Majestät Versteht da nämlich überhaupt keinen Spaß äh, Sehen Sie mal Der LKW da draußen oh, Der bleibt ja direkt vor dem Postwaggon stehen oh, die, Da hat jemand geschossen Die stemmen die Waggontür auf Mein Gott ich glaube, der Zug wird überfallen. Sie haben recht. Sehen Sie nur, die, die Verbrecher haben meinen Bruder Dick. Dick, wir müssen ihm helfen. Ich, ich werde versuchen, die Verbrecher aufzuhalten ja. und deinen Bruder zu befreien. Du, du, du bleibst hier und rührst dich nicht von der Stelle. Nein, ich komme mit. Das ist ein Zug der königlichen Eisenbahn. Sie haben kein Recht. Halt, halt die Luft an, Alter. Wenn du keine Zicken machst, sind wir gleich wieder verschwunden. Ansonsten werden diese beiden Kinder darunter leiden. Das wagen sie nicht. Helfen sie uns, die wollen uns mitnehmen. Seien sie vernünftig und lassen sie die Kinder in Ruhe. <lacht> Wo sich die lieben Kleinen doch so schön als Geiseln angeboten haben. Ich glaube nicht. Hey, seid ihr bald fertig da drin? Alles klar, lass uns abhauen Sieht so aus, als müssten wir unser gemütliches Schwätzchen beenden, Sir Wenn Sie uns jetzt entschuldigen würden Muss Sie beiden, rein in den Wagen Aua Oh nein, was soll ich denn nur tun? Beobachtet hatte sich Julian an den LKW herangeschlichen und sich im hinteren Teil des Wagens versteckt. Auf keinen Fall konnte er seine beiden kleinen Geschwister allein den Verbrechern ausliefern. Unterdessen warteten George und Timmy am Bahnhof von Kiran ungeduldig auf die Ankunft des Zuges. George plauderte mit ihrem Freund Alf, der ebenso ungeduldig auf seinen Onkel wartete, den Zugführer Mr. Serby. Oh, der Zug nur bleibt. Der sollte doch vor 20 Minuten schon hier sein. Tja, manchmal muss er an einer Station länger halten, weil jemand sein Gepäck hat fallen lassen oder sowas. Ja, ja. Oder der Blitz hat einen Baum gefällt, der auf die Schienen gefallen ist. Ach. Ja. Dann hätte mein Onkel schon die Bahndirektion benachrichtigt und wir wären informiert worden, dass der Zug irgendwo auf der Strecke steht. Ja, ist recht. Ah, Jimmy, das Adlauge sieht alles. Mhm. Da hinten kommt der Zug. Du er kommt ja ganz schön Namen gezuckelt. Vielleicht ist er etwas kaputt. Das würde erklären, warum er verspätet ist. Ladies and gentlemen, wir bitten Sie, in diesen Zug einzusteigen. Er fährt vorläufig nicht weiter. Bitte achten Sie auf weitere Durchsagen siehst du, ich sag's ja, am Zug ist irgendwas defekt Wo stecken die drei nur? Wo steigen doch sonst alle Leute aus? Hey, Onkel Dan, hast du deinen Zug kaputt gemacht? Alf, geh nach Hause, ich komme später nach Was ist los? Die Polizei wird bald hier sein Die Polizei? Wieso denn das? Ja, das, das erzähle ich dir später Ja, okay Übrigens, das hier ist George Du erinnerst dich doch an sie. Ja, ja, ja, natürlich. Die Tochter von Quentin und Fanny, nicht wahr? Ja, genau. Hallo, Mr. Savvy. Haben Sie meine Freunde gesehen? Julian, Dick und Anne? Sie müssten eigentlich im Zug gewesen sein. Aber sie sind bis jetzt noch nicht ausgestiegen. Sie waren im Zug, George. Waren? Was soll das heißen? Sind die drei unterwegs zum Blümchenpflücken ausgestiegen, ja, oder du, was? Du, du wirst es ja sowieso gleich erfahren. Der Zug wurde überfallen. Was? Ja. Überfallen? Ja, wie, was? Der, der, der Postwaggon ist ausgeräumt worden. Und deine Freunde waren zur falschen Zeit am falschen Ort. Und dann. Entführt? Sie sind entführt worden? Ach du Schande. Was, soll, was sollen wir denn jetzt tun? Ich konnte nichts machen. Die hatten Waffen und haben mit den Kindern was anzutun Oh nein! Bitte räumen Sie den Bahnhof, meine Herrschaften. Dies ist ein Polizeieinsatz. Oh, hallo George. Hallo Alf. Hallo Constable Billings. Gut, dass Sie kommen. Der Zug wurde überfallen. Ich weiß, George. Nur ein paar Kilometer entfernt. Deshalb bin ich ja hier. Wir müssen den Zug untersuchen und eventuelle Spuren sichern. Aber Julian, Dick und Anne wurden von den Verbrechern entführt. Was? Ja. ja. Oh. Ich konnte es nicht verhindern, Constable. Die Verbrecher waren zu dritt. Sie hatten Waffen und die Kinder... Ich ich, ich weiß auch nicht, wie Sie den Galofen in die Quere gekommen sind, aber... Mit Langsam, Mr. Selby, und bitte ganz von vorn. Sie sind vielleicht unser wichtigster Zeuge. Kann ich nicht etwas tun, um zu helfen, Constable? Bitte, irgendwas, bitte! Nein, George, tut mir leid. Ich muss erst mal herausfinden, was genau passiert ist. Und dann... Ja, dann was? Wir werden alles tun, um Julian, Dick und Anne so schnell wie möglich zu finden und die Verbrecher zu fassen. Das ja. verspreche ich dir. Aber jetzt musst du nach Hause gehen und mich meine Arbeit. Lassen, aber, okay? aber, Mann! Nichts aber, George, solange wir keine genaueren Informationen haben, gibt's auch nichts zu helfen. Klar? Und jetzt geht nach Hause. Ach, Mann. Jetzt komm schon, George. Wir können hier jetzt nichts mehr tun. Ja. Mutlos schlichen George und Timmy hinter Alf aus dem Bahnhofsgebäude hinaus. Doch während George ihr Fahrrad aufschloss, kam ihr eine Idee. Ich weiß Und du weißt was? Ja, was ich tun werde Ich fahre die Strecke ab bis zu dem Punkt, wo der Zug überfallen wurde Billings sagte, es sind nur ein paar Kilometer weiter gewesen Und was versprichst du dir davon? Ein Hinweis, eine Spur, irgendwas Eine Spur? Die Polizei wird ja... Ja, ja, schon gut Die Polizei tut ihren Job, ich weiß. Aber ich kann nicht einfach rumsitzen und Däumchen drehen, verstehst du? Ich muss etwas tun, wenn meine Freunde in Gefahr sind und meine Hilfe brauchen. Na also gut, dann komme ich mit. Auf keinen Fall lasse ich dich in deinem Zustand allein. In meinem Zustand, wie das klingt. Als wäre ich ein empfindliches Zuckerpüppchen, das gleich in Ohnmacht fällt. Was George, so war es nicht gemeint. Ja, Ach, nun reiß mir mal nicht gleich den Kopf ab. Jetzt lass uns losfahren. Okay, Kurze Zeit darauf erreichten sie die Stelle, an der der Zug überfallen worden war. Die Polizei sicherte auch hier bereits die Spuren. Vorsichtig näherten sich George und Alf den Absperrungen. auch noch alles absichern. Hey, halt! Halt, halt, halt, halt, halt, hier dürft ihr nicht weiter. Habt ihr die Absperrung nicht gesehen? Wir wissen von dem Überfall, deswegen sind wir hier. Meine drei Freunde sind entführt worden. Oh, das tut mir leid. Wir tun alles, um eine Spur zu finden. Was haben Sie denn bis jetzt herausgekriegt? Leider nicht viel. Ein Laster ist herangekommen. Die Verbrecher haben die Beute und deine Freunde eingeladen und sind davon davongebraust. Leider verliert sich die Spur des Lasters da hinten auf der Asphaltstraße. Sie können also nicht sagen, wohin der Laster gefahren ist. Leider nicht. Aber weit werden Sie nicht kommen. Wir haben schon Straßensperren aufgestellt. Können wir irgendwas tun, um zu helfen? Nein, Kleiner. Tut mir <lacht> leid. Wir sind mit unserer Arbeit hier soweit fertig. Mehr können wir im Moment nicht tun. Okay, danke für die Information. Ja, Sie waren sehr freundlich. Dankeschön. Keine Angst. Ich bin sicher, wir finden eure Freunde gesund und munter. Na, hoffentlich. Komm, George. Lass uns zurückfahren. Die Polizei hat hier alles abgesucht. Da gibt's für uns nichts mehr zu tun. Ich schätze, du hast recht. Also los. Komm, Timmy! Hey, Timmy, wir kommen ja kaum hinterher. Siehst du, Timmy hat das auch eilig, nach Hause zu kommen. Timmy, was ist denn? Das sieht so aus, als hätte er da irgendwas gefunden. Los, das sehen wir uns an. gefunden. Aber Hund, ja fein. Gut gemacht, mein Junge. Lass mal sehen. Ah, nur eine Papierserviette. Aber sieh mal, hier in der Ecke steht etwas gekritzelt. K Kap Klein. Mensch, das ist ja gar nicht zu lesen. Ganz krakelig. Sieht aus wie Kap Kleinholz. Was soll das denn sein? Keine Ahnung. Hat vielleicht mit dem Eisenbahnraub gar nichts zu tun. Hm, heb es trotzdem auf. Man weiß ja nie. Stimmt. Ähm also los, zurück nach Kirin. Mal sehen, was Constable Billings inzwischen herausbekommen hat. Okay, Und N. saßen mit verbundenen Augen zwischen den Verbrechern vorn im Laster. Als er endlich hielt, mussten sie aussteigen, wurden eine schwankende Gangway hinaufgeführt und schließlich unsanft in eine Art Käfig gestoßen. Sie hatten keine Ahnung, wo sie waren. Oh, oh. Wo sind wir hier? Ich weiß nicht. Das hier scheint ein Schiffswrack zu sein. Fragt sich nur, wo es liegt. Was sollen wir jetzt bloß machen? Ich fürchte, wir können nicht viel tun. Das Wrack ist zwar alt und rostig, aber... Nee, dieses Gitter hier ist leider ziemlich stabil. Keine Ahnung, wie wir herauskommen sollen. Die Kavallerie ist schon unterwegs. Was? Wer ist da? Sch Sch nicht so laut. Ja, auf uns aufmerksam. Oh, Julian, bin ich froh dich ja, zu sehen. Wie kommst du denn hierher? Ja, Ich, ich hatte mich hinten im Laster versteckt. Oh, toll. Kannst du uns hier rausholen? Das habe ich vor. Oh. Äh, wisst ihr, wo der Schlüssel für dieses Gitter ist? Wir konnten ja vorhin nicht sehen, aber ich glaube, dieser Kevin hat ihn eingesteckt. Tja. Dann werde ich versuchen, ihm den Schlüssel irgendwie abzunehmen. Und wenn er dich erwischt, lauf lieber los und hol die Polizei. Es kommt gar nicht in Frage, dass ich euch alleine lasse. Ich bin so bald wie möglich zurück. Beeil dich. Aber sei vorsichtig. Ja. Vorsichtig schlich Julian durch das alte, rostige Schiffswrack. Als er Stimmen vom oberen Deck hörte, kletterte er schnell hinauf. Auf der ehemaligen Brücke waren die Verbrecher dabei, das erbeutete Geld zu zählen. Ohne einen Laub von sich zu geben, belauschte Julian das Gespräch. 10, 11, 12.000 Pfund? Und das ist euer Riesenkuh? Dafür das ganze Risiko. Für die paar Piepen haben wir jetzt die gesamte Polizei der Südküste auf den Fersen. Leg dich ab, Kevin. Unsere Information war, dass der Postwaggon eine echte Superladung Ladung enthält. Ah, eure Information... Und woher hattet ihr die vom Wetterdienst? Tja, ist wohl dumm gelaufen. Ich schlage vor, wir teilen das Geld und machen uns aus dem Staub. Ja, und die Kinder? <lacht> die kleinen Kröten müssen wir wohl loswerden. Halt die Luft an, Kevin! Wir werden ihnen was zu essen hier lassen. Und wenn wir ein, zwei Tage Vorsprung haben, sagen wir den Bullen, wo sie die Kindes abholen können. Hast du sie doch alle? Das sind Zeugen, die können uns identifizieren. Wenn die hier zwei Tage festgesessen haben, werden die so froh sein, nach Hause zu kommen, dass sie das alles hier möglichst schnell vergessen wollen. Die werden der Polizei nicht viel nutzen. Ich glaub's ja nicht. Ach, ich brauch jetzt erstmal frischen Luft. Der arme Kevin ist wirklich völlig fertig. Tja, ein Anteil von 3000 Pfund und zwei lästige Görner das können einem schon die Nerven durchgehen. Ja, du hast schon recht. Seine Nerven sind nicht die besten. Gut, dass wir ihm vom Auge der Cobra nichts erzählt haben. Das Auge? Werden wir allein zu Geld machen, meine Liebe. Wenn wir den Klunker erstmal verkauft haben, dann können wir uns zur Ruhe setzen. Wann kommt das Boot? Morgen in aller Früh. Julian hatte genug gehört. Was das Auge der Cobra war, konnte er sich nicht vorstellen. Aber er hatte im Moment auch andere Sorgen. Er musste irgendwie an Kevin herankommen ihm den Schlüssel abnehmen und seine Geschwister aus dem Verlies befreien. Vorsichtig schlich er zurück und ging um das Brückenhaus herum. Als er um die Ecke blinzelte, sah er Kevin an der Reling stehen und eine Zigarette rauchen. Als er überlegte, wie er an den Ganoven herankommen sollte, fühlte er plötzlich eine Hand auf seiner Schulter. Ein eiskalter Schreck durchzuckte ihn. Da hat sich jemand aus dem Verlies befreien können. Hey, Kevin, bist ein ziemlich schlechter Kerkermeister, wenn du nicht mal zwei Kinder einsperren kannst. Was ist? Teufel auf Toast, wer bist du denn? Wer das ist? Ist das nicht eines der gehören von da unten? Nee, den Knaben habe ich noch nie gesehen. Na los, spuck's aus, wer bist du? Wie kommst du hierher? Das geht sie gar nichts an. Riskiere bloß nicht so eine große Lippe, Kleiner, sonst. Keine Drohung, Kevin. Wer bist du, Junge? Ich heiße Julian. Und da unten haben sie meine Geschwister eingesperrt. Und wie kommst du hierher, Julian? Ich hatte mich hinten im Laster versteckt, als sie Dick und Anne aus dem Zug entführt haben. Ach nein, wie rührend. Dann kann der große Bruder jetzt seinen kleinen Geschwister Gesellschaft leisten. Ah. Los, komm! Ah, lassen Sie mich los. Ach, ich hoffe, ja. hier schwirren nicht noch mehr große Brüder um Kevin. Du bringst den Jungen nach unten und führst dann eine gründliche Suche durch, verstanden? Ja, ist ja gut, verstanden. Na los, komm schon, du Kröte. George, Timmy und Alf waren wieder am Bahnhof von Kieran angelangt Wo nur noch wenige Leute herumstanden Constable Billings war nirgends mehr zu sehen Aber Mr. Selby war noch dort Zusammen mit einem Ehepaar und einer Frau, die unablässig Fragen stellte Und wie sah der Laster genau aus? Können Sie sich daran erinnern? Er war braun, glaube ich Nein, Schatz, er war eher olivgrün, so eine Tarnfarbe Wie bei der Armee Nein, nein, nein Ja, genau Jetzt erinnere ich mich auch daran Aha. Und die Verbrecher? Wie sahen die aus? Das hat mir der Polizei doch schon gesagt. Es waren drei. Zwei Männer und eine Frau. Alle dunkelhaarig und mittelgroß. Genau. Aber es ging alles so schnell. schnell. Und wir waren ja drei Waggons entfernt. Genau. Drei. Drei. Ist das alles, woran Sie sich erinnern? Ja, das ist alles. Na, vielen Dank für die Informationen. Nichts zu danken. Oh, gern geschehen. Hallo, Onkel Dan. Ralf. Schon zurück? Mr. Ja. Selby, ich hätte da noch ein paar Fragen an Sie. Was genau haben Sie, ge Sie... ich habe der Polizei schon alles gesagt, was ich weiß. Also bitte. Es ist wirklich sehr wichtig, Mr. Selby. Was taten Sie, nachdem die Notbremse gezogen worden war? Ich war damit beschäftigt, den Zug unter Kontrolle zu halten. Und Sie haben nicht sofort um Hilfe gerufen? Die Polizei Und, informiert? Ich habe nur zwei Hände, Miss. Und jetzt möchte ich wirklich gehen. Nicht so schnell. Sind Sie auch von der Polizei, Miss? Nein, bin ich nicht. Und es geht dich auch gar nichts an. Wenn Sie nicht von der Polizei sind, dann muss Mr. Selby Ihre Fragen auch nicht beantworten. Du mischst dich in Angelegenheiten, von denen du nichts verstehst. Ruhig, Tobi, ruhig. Na, hören Sie mal, Sie fühlen sich auf, als wären Sie die Kaiserin von China. Ja, mein Onkel ist völlig fertig, das sehen Sie doch. Ist schon okay, Kinder. Na gut, Mr. Selby, lassen wir es für den Moment gut sein. Ich komme später noch einmal auf Sie zurück. Hat die Polizei eigentlich schon irgendwas herausgefunden? Nichts, was weiterhelfen würde. Es ist wirklich eine Katastrophe. Ist denn so viel Geld erbeutet worden? Ach, es geht nicht um Geld, sondern um das... Mr. Serby! Um was? Und wer... Und wer sind Sie eigentlich, Mrs. Robert? Das geht dich gar nichts an. Warum lässt du dich von ihr ausfragen, wenn sie nicht von der Polizei ist? Hört zu, Kinder. Ich bin wirklich müde. Also, lass mich jetzt in Ruhe, ja? Entschuldigung, Mr. Selby. Ich bin nur so verzweifelt wegen meiner Freunde. Ich weiß, George. Ist schon gut. Geht jetzt nach Hause, ihr zwei, und lasst die Polizei ihre Arbeit tun. Mr. Selby! Was ist denn noch, George? Haben Sie schon mal was von Kap Kleinholz gehört? Kap Kleinholz? Na, den Ausdruck habe ich schon lange nicht mehr gehört. Und ich bin seit einer Ewigkeit nicht da gewesen. Du meinst, es gibt einen Ort, der Kap Kleinholz heißt? Ja, so nannten die Leute früher die Stelle an der Küste, die eigentlich Turners Point heißt. Turners Point? Da bin ich mit Vater mal gewesen. Das ist doch diese gefährliche Enge zwischen New Haven und Cloudy Bay. Genau. Ja, Früher sagten die Leute Kap-Kleinholz dazu, weil dort so viele Schiffe auf Grund gelaufen oder zerschellt sind. Es gibt da eine versteckte kleine Bucht, in der ich als Junge oft angespülte Sachen gefunden habe. Vor ein paar Jahren soll dort sogar ein Wrack auf den Strand geworfen worden sein. Warum, fragt ihr? Ach, nur so. Ich habe mal was davon gehört. Ach, schön. Ich muss jetzt los. Ja, ich auch. Wiedersehen, Kinder. Och, Wiedersehen. Ja, Oh. Hm. Denkst du, was ich denke? Wir sollten uns Kap uns mal ansehen Du sagst doch, du wärst schon mal da gewesen mit deinem Vater Turners Point, finde ich Mir ist allerdings keine Bucht aufgefallen Die muss wirklich ziemlich versteckt liegen Dann wäre es doch ein ideales Versteck für Verbrecher auf der Flucht, oder? Ja Vor allem, wenn man sich in einem Schiffswrack verstecken kann Naja, möglich wär's Bleibt die Frage, wie wir es finden sollen Wir haben ja einen vierten Hund dabei, nicht Timmy? Im alten Schiffswrack waren die Kinder inzwischen verzweifelt, nachdem Julien von den Verbrechern ebenfalls geschnappt und mit den beiden anderen eingesperrt worden war. Zu ihrem Erstaunen wurde jedoch spät am Abend noch jemand in ihr Verlies geführt. Fass mich nicht an, du Dreckskerl! Gesellschaft für euch, meine Kleinen! Das hier scheint ja ein beliebter Treffpunkt zu werden. Lassen Sie mich los! Aber gern! Da müssen die entführten Kinder aus dem Zug sein. Ja, stimmt. Und wer sind Sie? Mein Name ist Amelia Roberts. Sind Sie gekommen, uns hier rauszuholen? Sind Sie von der Polizei? Ich fürchte nein. Was tun Sie dann hier? Sie haben sich doch nicht zufällig hierher verirrt, oder? Warum haben die Gangster Sie auch eingesperrt? Das spielt doch jetzt keine Rolle. Wir müssen versuchen, hier rauszukommen. Das haben wir schon versucht. Aber das Gitter ist zu stabil. Und die Außenwand? Massiver Stahl. Es war verrostet, aber leider nicht durchgerostet. Da kommen wir auch nicht raus. Ja, also dann brauchen wir einen Dietrich. Einen Dietrich? Können Sie etwa mit einem Dietrich umgehen? Ja, das kann ich. Habt ihr irgendein Stück Draht, eine Haarnadel, eine Büroklammer, irgend sowas in der Art? Nee, aber vielleicht liegt hier irgendwas rum. Seht euch mal um, Leute. Nee, nichts. Jedenfalls nichts brauchbares. Also gut, Plan B. Äh, und was ist Plan B? Das weiß ich noch nicht. Lass mich mal nachdenken. Also, wenn wir keinen Weg finden, hier rauszukommen... Dann, dann müssen wir diesen Kevin dazu bringen, uns rauszulassen. Ach was, und wie stellen wir das an? Ja. Julian, du hast die Verbrecher doch belauscht, als sie vom ja. Auge der Kobra erzählt haben. Moment, was wisst ihr vom Auge der Kobra? Nichts weiter. Scheint ein Edelstein oder sowas zu sein, den die Verbrecher erbeutet haben. Woher wisst ihr das? Sagen wir doch. Julian hat die Verbrecher belauscht, ja. bevor er geschnappt wurde. Was wissen Sie denn davon? Ach. Ja, es ist ein wertvoller Smaragd, der unter strengster Geheimhaltung im Zug transportiert wurde. Ich bin im Auge der Kobra auf der Spur. Das ist alles, was ich euch sagen kann. Also, Julian, ja. hast du von den Gaunern irgendwas gehört, was uns weiterhelfen könnte? Ja. Lass mich mal nachdenken. Äh, jetzt fällt mir was ein. Ja? Die sind sich nicht einig. Dieser Kevin glaubt, es geht nur ums Geld. Aha. Aber die beiden anderen wollen das Auge der Cobra für sich behalten. Kevin weiß nichts davon. Hey, wenn wir ihm das erzählen, fangen sie vielleicht an, sich zu streiten. Und ihr glaubt, dann lässt dieser Kevin uns hier raus? Ha, jedenfalls kann es nicht schaden, Zwietracht zwischen den Ganoven zu sehen. <lacht> Oh, mir ist alles recht, aber jetzt bin ich so schrecklich müde. Wir sollten uns alle ein bisschen hinlegen und versuchen zu schlafen. Ja. Ich bin zwar müde, aber ich glaube nicht, dass ich jetzt schlafen kann. <lacht> Versuch's wenigstens. Es ist spät. Heute kommt wahrscheinlich keiner mehr. Richtig. Und wenn wir nicht ein bisschen schlafen, sind wir morgen früh zu müde, um klar zu denken. Ja. Oh. Kommt her. Hm? Hier in der Ecke liegt eine alte Decke. Sie stinkt zwar, aber sie wird uns wenigstens ein bisschen wärmen, wenn wir zusammenrücken. Oh Mann, habe ich einen Kohldampf. Wenigstens etwas, das noch normal ist. Ich habe Angst und du hast Hunger. <lacht> George hatte in dieser Nacht kaum geschlafen und war schon bei Tagesanbruch auf den Beinen. Sie weckte Alf und drängte ihn zum Aufbruch. Alf überredete sie, bei der Polizeistation Halt zu machen und Constable Billings die Serviette zu zeigen. Doch Billings war noch nicht dort. Sie ließen die Serviette mit einer Nachricht auf der Station zurück und machten sich mit ihren Fahrrädern auf den Weg nach Kap Kleinholz. Turners Point hatten sie schnell erreicht. Doch die kleine Bucht lag wirklich sehr versteckt. Und es dauerte einige Zeit, bis sie das Wrack entdeckten. Hey, sieh dir das an. Da liegt das Schiffswrack am Strand. Und am Zugangsweg stehen zwei Autos. Zwei Autos? Das war doch nur von einem Laster die Rede. Tja, ich weiß auch nicht. Vielleicht haben die noch Verstärkung bekommen. Und was machen wir jetzt? Wir schleichen uns an Bord und sehen uns um. Wenn Julian, Dick und Ann wirklich da festgehalten werden, befreien wir sie. Du bist du noch zu retten? Psst. Wir wissen nicht mal, mit wie vielen Gangstern wir es zu tun bekommen. Du willst da einfach reinmarschieren? Nicht marschieren, schleichen. Wir dürfen uns eben nicht erwischen lassen. Ich denke, das ist nicht so eine gute Idee. Wir sollten lieber auf Constable Billings warten. Also du kannst ja warten. Ich schleich mich da jetzt rein. Ich kann meine Freunde nicht einfach so im Stich lassen. Kommst du nur mit oder nicht? Ich kann dich ja wohl nicht alleine ins Unglück rennen lassen. Psst, Timmy, Du musst jetzt auch ganz leise sein, verstanden? Sonst hören sie uns kommen, Vorsichtig wie möglich schlichen George, Timmy und Alf sich an das alte Schiffswrack heran. Sie gelangten unbemerkt an Bord und schlichen gerade einen Niedergang hinunter, als sie vertraute Stimmen hörten. Wird doch allmählich Zeit fürs Frühstück. Werd bloß nicht recht Kleiner. Ihr bleibt alle schön da hinten in eurer Ecke, während ich das Gitter aufmache, klar? Sonst lasse ich euer kostbares Frühstück fallen und ihr könnt hungern. Oh ja. Also keine dämlichen Tricks. Tja, dämliche Tricks sind ja wohl mehr das, was Ihre Freunde da oben mit Ihnen abziehen. Hä? Was soll das denn bedeuten? Das soll bedeuten, dass Ihre sogenannten Freunde Sie reinlegen. Sie haben nämlich im Zug nicht nur Geld erbeutet, sondern einen sehr wertvollen Smaragd. Von dem Sie Ihnen natürlich nichts erzählt haben. Das habt Ihr Euch doch ausgedacht. Moment mal. Was ist das Das Motorboot, das wir gerade hören, das ist ein Fluchtfahrzeug. Deine beiden Freunde da oben nehmen jetzt den Smaragd, setzen sich gemütlich ins Boot und lassen dich hier mit uns zurück. Das geht's doch nicht. Verdammt, Sauerei! Ihr Verräter! Hey! Was seid ihr denn nun schon wieder? Wo zum Teufel kommt ihr her? Ach, egal! Wartet auf mich, ihr Feinde! George, Alf! Gott sei Dank, dass ihr hier seid. Bin ich froh, dass wir euch gefunden haben. Seid ihr okay? Ja, keine Sorge. Uns geht's gut. Habt ihr die Polizei mitgebracht? Nein, aber wir haben Billings eine Nachricht hinterlassen. Das hilft uns jetzt überhaupt nichts. Und was machen Sie denn hier? Tja, lange Geschichte. Los, wir müssen nach oben. Die Verbrecher entkommen mit dem Auge der Cobra. Mit dem was? Das erklären wir dir später, George. Jetzt müssen wir die Gauner aufhalten. Timmy ist schon oben, los kommt. Wo kommt dieser Güter her? Die ist jetzt auch egal. Los, kommt jetzt. Halt, hier geblieben! Kevin, du hast die Gören laufen lassen. Ja, und sie haben mir interessante Geschichten erzählt. Die haben sich was ausgedacht. Wir müssen jetzt weg von hier. Halt, warten Sie! Verdammt, Sie Entkommen! Oh George, bist du verrückt geworden? Jimmy, hierher! Rief den Köder und die Kleinen ins Boot! Ach, lass doch die blöde Köre! Wir brauchen vielleicht eine Geisel, kapierst du das nicht? Hilda, hilf ihm! Nein, lassen Sie mich! Ach, lassen Sie jetzt Sie mich. nicht, geh weg! Was machen wir denn jetzt? Sie haben George und Timmy. Mein Auto steht am Zufahrtsweg. Los, wir versuchen sie mit dem Auto zu verfolgen, solange sie an der Küste entlang waren. So schnell sie ihre Beine trugen, liefen die Kinder und Miss Roberts zum Auto. Mit aufheulendem Motor fuhren sie an und den sandigen Weg hinauf bis zur Küstenstraße. Dort kam ihnen das Polizeiauto von Constable Billings entgegen, der nur mit Mühe im letzten Moment einem Zusammenstoß ausweichen konnte. Doch Miss Roberts hielt nicht an, sondern raste weiter die Küstenstraße entlang. Billings schaltete die Polizeisirene ein und raste hinter ihnen her. Da vorne sind sie. Sie fahren Richtung Kirin. Sie, Sie auf See Dann sind wir eben angeschmiert. Aber noch können wir Sie verfolgen. Polizei! Halten Sie sofort auf! Was hinter uns Land ist Willis? Ich holte uns nicht ein und zwingt uns anzuhalten. Ach, wenn ich einen Polizeiwagen nicht abhängen könnte, würde ich mir das Geld für mein Fahrtraining wiedergeben lassen. Also, wer sind Sie? Wollen Sie uns das nicht endlich sagen? Das erzähle ich euch später. Jetzt brauche ich meine Konzentration fürs Fahren. Da vorne ist Kieran. Ich bin gespannt, wo die mit ihrem Boot hinwollen. Hey, ich glaube, das Boot wird langsamer. Du hast recht, Julian. Das Boot scheint ein Problem zu haben. Da, seht ihr. Aha. Es bleibt liegen. Direkt vor dem Hafen von Kirin. Ha, Pech für die Gauner. Jetzt kriegen wir sie. Ja. Riechenden Reifen hielten sie am Hafen von Kirin an. Hinter ihnen kam Constable Billings angerast und hielt ebenfalls. Halt! Was ist hier los? Julian, Dick, was hat das alles zu bedeuten? Constable Billings, das deine Motorboot, sind die Verbrecher, die den Zug überfallen haben. Und sie haben George und Timmy in ihrer Gewalt. Sie haben das Motorboot verfolgt, deswegen haben wir nicht angehalten. Jetzt scheint der Motor kaputt zu sein. Deswegen dümpeln die da draußen vor sich hin. Okay, wir nehmen das Polizeiboot. Kommt mit! Oh ja, gute Idee. Schnell! Los, komm! Alle an Bord? Wir haben eine Geisel. Wenn Sie uns nicht gehen lassen, passiert der Kleinen etwas. Sie können nicht mehr entkommen. Geben Sie auf. Wenn Sie der Kleinen etwas tun, macht das die Sache nur noch schlimmer. Das werden Sie ja sehen. Jimmy. Hilfe! Hilfe! Ich kann ihn Auch das. Julian, wirf ihm einen Rettungsring zu. Schnell! Schon dabei. Todd und Timmy sind gesprungen. Sie kommen hergeschwommen. Der Constable! Der Mann versucht wegzuschwimmen. Nicht weg, Gib! Er wird nicht weit kommen. Jetzt haben Sie keine Geisel mehr. Sie sind geliefert. Hm. Ich gebe auf. Jetzt holen wir erstmal die Dame und den Nichtschwimmer aufs Boot. Und dann kümmern wir uns um den anderen. Werde ich mir höchst persönlich schnappen. würden würden ja wie ein Delfin. Die würde glatt die Olympischen Spiele gewinnen. Ein Nichtschwimmer, zwei Olympiaschwimmer, dazu Timmy und George. Das Hafenbecken von Karen könnte heute Morgen jedem Schwimmwettbewerb Konkurrenz machen. Komm, George, ich helfe euch hoch. Ich helfe euch <lacht> So. <lacht> Nachdem Kevin und Hilda von Constable Billings verhaftet und auch Reigns, der Kopf der Bande, von Miss Roberts eingefangen worden war, wurden alle aufs Polizeirevier geschafft. Mit Decken und Ersatzkleidung wurden die Verbrecher notdürftig trockengelegt und in die beiden kleinen Zellen der Polizeistation gesperrt. Bei heißem Tee und süßen Keksen konnten die Kinder nun endlich alle ihre Fragen loswerden. Also, erstmal möchte ich jetzt wissen, wer Sie eigentlich sind, Mrs. Roberts. Ich bin Versicherungsagentin von einer großen Versicherung in London. Ich sollte das Auge der Cobra auf dem Transport begleiten. Das war eine hochgeheime Sache. Und was ist das Auge der Cobra? Ein sehr wertvoller Smaragd, George. Einer der größten der Welt. Er war in einem kleinen Safe im Postwaggon versteckt. Und wie haben die Gangster den gefunden? Sie müssen sehr gut informiert gewesen sein. Die wussten ganz genau, wonach sie suchen und wo sie es finden. Sie hatten sogar die Kombination des Safes. Da steckt jemand von der Eisenbahn mit drin. Wenn das Auge der Cobra so geheim transportiert wurde und in einem Safe lag, warum mussten Sie dann noch mitfahren? Das ist Vorschrift bei solchen Transporten. Ich bin als Postbeamtin verkleidet im Postwaggon mitgefahren. Alles lief glatt und dann kam der Überfall. Und warum haben Sie bei dem Überfall nicht eingegriffen? <lacht> weil die mich ausgetrickst hatten. Irgendwie haben die wohl in Erfahrung gebracht, dass ich die begleitende Agentin bin. Und da haben sie ihnen Schlafmittel in den Tee gekippt. Nein, viel einfacher. Sie haben gewartet, bis ich auf die Toilette ging. Und dann haben sie die Tür von außen blockiert. Das war nur ein paar Minuten vor dem Überfall. <lacht> Tja, die einfachsten Tricks sind doch noch immer die besten. Ja. Und wie sind Sie darauf gekommen, die Verbrecher am Kap Kleinholz zu suchen? Tja, das ist euer Verdienst. <lacht> Unserer? Ja, ich habe doch gehört, wie ihr Mr. Selby danach gefragt habt. Als er die kleine versteckte Bucht und das Wrack erwähnte, dachte ich mir, das könnte ein ideales Versteck für die Gaune ja. sein. <lacht> also Sie sind unserem Hinweis gefolgt und waren nur ein bisschen schneller? Mhm. Mhm. Ich sollte sie dafür verhaften, dass sie die Polizei nicht eingeschaltet haben. Ach, ich bitte um Entschuldigung, Constable. Aber ich musste versuchen, diesen Fall allein zu lösen. Sonst wäre ich mein Job los gewesen. Hm. Na, den Job sollte ich ja jetzt wohl bekommen. <lacht> Oder ich. Ohne meinen Hinweis wärst du nie auf Kap Kleinholz gekommen. Was denn, denn Du hast die Serviette bekritzelt? Na klar. Hast du meine Schrift nicht erkannt? Nö, hast doch sonst immer so eine Sonntagsschrift. Und das auf diese Serviette war ziemlich gekrakelt. Na hör mal, wir wurden gerade überfallen. Ist doch wohl klar, dass die Schrift da ein bisschen zittrig wird. Mhm. Ja, ja, sonnenklar. Ohne mich hättet ihr diesen Fall nie gelöst. Und wenn Timmy den Benzinschlag vom Motor nicht durchgekaut hätte, wären wir jetzt auf hoher See. Ach, deshalb ist der Motor ausgefallen. Gut gemacht, Timmy. Deiner ich kann's nicht fassen, dass die fünf Freunde es schon wieder geschafft haben, in Schwierigkeiten zu geraten. Ja. Aber diesmal war es echt und ehrlich nicht unsere Schuld. Oh, ja. Wir waren völlig unschuldige Opfer. Hier wird gleich jemand anders zum Opfer. Wenn ich nicht bald was zu essen kriege, dann dann falle ich einen Menschen an. Oh, das kann ich nicht verantworten. Los, ihr unschuldigen Opfer, ich lade euch alle zum Frühstück in das Hafencafé ein. Tolle Idee. Tolle Idee. Ich will ja, das auch sagen. sagen. Sind die fünf Freunde...